«Рівніша!» – гаркнула вона і вдарила дівча червиком у живіт. Та лише крякнула і сильніше напружила корпус, витягнувшись у струну. І одразу спокійним тоном Ванлик звернулася до мене. «Але тепер, коли ти знаєш, що саме в тому арсеналі, можеш просто сказати мені, де він? Чотири, п'ять, шість!» Цього разу після кожного віджимання ванлик носаком червика гатила дівчину в живіт. Не можу більше, тихо видихає дівчат. Здається, після цього Ванлик б'є її з потроєною лютю. Сім, удар! Вісім удар. Просто скажи мені, Йелі, де арсенал, або хоча б поясни, чому ти мовчиш. Бо коли я скажу, мені в будь-якому разі кінець, подумки відповів я, але вголос не сказав ані слова. Ванлик посапується важко дихаючи. Тіло дівчини судомно здригається. Упевне, вона без особливих зусиль відтиснула би разів 70, але бути в стійці без руху, лиш зрідка виконуючи вправу та ще й терпіти удари в живіт. «Убивство офіцера – тяжкий злочин», – по-філософському каже Ванлик, долаючи задишку. «Ти ризикуєш вийти з в'язниці дуже нескоро, а якщо врахувати твій діагноз...» Я не зміг приховати подиву. Мої очі округлилися, мабуть, як чайні блюдця. «Ти, думав, ми не знаємо?» Вона задоволено гигитнула і сіла на стілець. «Вочевидь, ми віримо у твої щасливі 50% більше, ніж ти сам!» Конкістадор тримається стоїчно і тільки з її обличчя від дикої напруги скрапою під. «Навіщо вона з неї знищається?» – насолоджується владою, садистка – Вандлек здавалося, цілком поглинена лише мною. — Ти ж не хочеш закінчити життя у в'язниці, лейтенанти? Надто — Надто ставрому убивці. Вона підвелася і знову схилилася над дівчиною. «Дев — Дев'ять! Та слухняно виконала її віджимання, і офіцер контролю знову вгатила її у живіт. — Я завжди боюся, що влучу в якісь дівулі червиком у груди, — довірливо повідомила мені Вандлик. Потім проблем не оберешся. То що там з арсеналом? Десять. Удар. Я здригаюся всім тілом, ніби б'ють мене. І знову ж, а якщо твоя хвороба розвинеться? Вандлик упивається в мене поглядом. Ти хоч уявляєш, що чекає розумова неповносправного молодика в блоці небезпечних злочинців? Одинадцять. Удар. Думаю, ти навіть смерті не злякався 12. Удар. Але в нас, Гілелю, немає смертної кари. А ось насильство у в'язницях подолати не можуть. Думаєш, адміністрація стане морочитися, щоб перевести тебе в лікувальний заклад? 13. Удар. Просто скажи, лейтенант, де арсенал? Найжахливіше те, що я був готовий. У усю таємницю чортового арсеналу. Я міг скласти у два слова. Два слова, які викреслять із мого життя весь той кошмар, про який вона каже. Знімуть обвинувачення в убивстві, якого я навіть не пам'ятав. І головне. Не розумію як, але тієї секунди це й справді видавалося головним. Головне. Припиниться ця шортова екзекуція. Чотирнадцять. Удар. Це поєднання вибивало з колії. Приязне. Навіть співчутливе ставлення до мене і вигуки з ударами для нещасної дівчини. Я не міг зібратися з думками, не міг протистояти. Наче це я був винен у тому, що відбувається. Ти, Гіллю, всього лише. Хороший, батько. Ось і вся твоя провина. П'ятнадцять. Не вдається думати. У мене була причина мовчати. Цілком точно була. Удар. Тебе ж не можна судити за те, що ти рятував свою доньку. 16. Не можна казати, де арсенал. Удар. Тебе просто загнали в кут. 17. Але я не пам'ятаю, чому. Удар. Просто скажи, куди ти подів арсенал? 18. Я втрачаю контроль. Удар. Урятуй решту дітей, лейтенанти. 19. Паморочиться в голові. Удар. Адже її правда. Я не маю права ризикувати життями інших. Я все скажу їй просто зараз. Двадцять. Удар. Я вирішив. І навіть набрав повітря в груди, але в горлі пересохло так, що ледве зміг відірвати язик від піднебення. Машинально підношу стаканчик з кавою до рота, надпиваю із цукром. Це дівчай справді не дуже метке. Кривлюся з огиди, бо каву, що відгонить горілим ганчір'ям, можна ще дужче зіпсувати лише добрячою порцією цукру. Смак такий жахливий, що на якусь мить я забуваю про те, що відбувається навколо. Ні, другий ковток був би нестерпний. Як можна все переплутати двічі підряд? І тут мене, немов блискавкою, пронизує здогад. «Кава!» – голосно кажу я. «Моя кава, офіцери Вандлик!» Тепер ця ідіотка принесла з цукром, а я просив без. І чекаю, поки до неї дійде зміст моїх слів. Вандлик здивовано витріщається. Але найголовніша – реакція дівчини. Вона без дозволу сіла і вилупила на мене здивовані очі. «Он як?» – виявляється, все вланда Вандлик не так уже їй лякає. «Пристрельте цю придуркувату, чи як тут у вас заведено?» – завзято кажу я, широко посміхаючись. Вони мовчать. ванлик аж роззявила рота. «Ну, ви ж вилили їй каву за комір, бо вона була без молока», – невинно пояснюю я. «А била й взагалі просто так. Думаю, за каву з цукром можна і пристрелити». Тепер у Вандлик ще лепагеть відвисла. Я зрозумів, що мій здогад правильний. «Вистава! Технологія допитувачів корпусу. Вона розхитувала мою психіку, поєднуючи невиправдану жорстокість до іншої людини з такою ж необґрунтованою приязністю до мене. До того ж причиною страждань іншого стала моя кава, отже, мої забаганки, а причиною жорстокості вандлик – моє мовчання, моя впертість». «Можеш і ти!» – ці слова офіцера контролюк адресувалися, звісно, ж рядовій. «А ти молодець, лейтенанти!» Я мимоволі всміхнувся. «Задоволений собою?» – відразу запитала Ванлик. «Хто виховуватиме твою доньку-розумнику?» Зміст її слів повільно опускається на дно свідомості у щільному гелі. «Що?» – нарешті запитав я, боячись, що мої вуха мене обнурили. «Вона жива, твоя Ельза. Знайшлася. Як ти міг таке забути?»